היפופוטן! שלום, הגעתם לבית של משה, אני לא נמצא כרגע בבית, אפשר להשאיר הודעה אחרי הצפצוף. תודה, ביי. אלו משה, מדבר יואב, תשמע, ביום שבת אני עורך מסיבה אצלי בבית בשעה שמונה, ואתה מוזמן. תבוא, נראה בווידאו את הסרט הבולגרי החדש, יהיה נפלא, ואם אתה יכול לא לספר לצ'יקו המופרע הזה, כי אני לא מסתדר איתו, והוא יהרוס את המסיבה. אז צ'או. משה, מה קורה? איזה צ'יקות, תחליק כיף לטלפון. שמע, שמע, שמע. ביום שבת, אל תתכנן כלום, אני עושה מסיבה פיצוץ אצלי בבית, שתייה חופשי בשבילך, בשבילך, ויבואו מלא בחורות, וגם נראה בווידאו את הסרט הזה, הגרמני החדש עם התאומות שהבטחתי לך. אה, ואל תגיד ליואב הזה, כי הוא הורס מסיבות, ויבוא עם כל החברים החנונים שלו, ויהרסו הכל. טוב, גבר? יאללה, ביי, נראה אותך. הלו, משה, אני בפריז עכשיו! הלו משה, מדברים ממשרד הפנים. אני רואה שאתה לא בבית, אז תשמע. חלה טעות במחשב של משרד הפנים, והשם שלך השתנה בטעות ליהודה. אנחנו מתחילים עכשיו את המחשב, אז uh, הכי פשוט זה שתישאר בינתיים יהודה, עד להודעה חדשה. אההה, uh, ביי יהודה. הלו, שלום לילך. אני לא יודע אם זה המספר שלך, אני רק יודע שהוא מתחיל ב-55. בכל מקרה, אם זאת תתקשרי אליי, אני אוהב אותך. עוד 92 אלף למנהל! הלו, מושה, אני בברזיל, השיחה נורא יקרה, אז אני מדבר בארץ! הלו, יהודה, תשמע, מדברים עוד פעם במשרד הפנים. תקנו את המחשב, אבל uh, כל מי שקר ברחוב שלך, השתנה לו השם למיכאלה, ואין דרך לתקן את זה בינתיים. אז uh, מיכאלה, תחזיק מעמד. ביי. הלו, מיכאלה, מדבר השכן שלך, מיכאלה, ממול. תשמע, אנחנו אוספים כסף לתיקון המדרכה ברחוב, וכבר מיכאלה, מיכאלה ומיכאלה שילמו, ורק אתה נשארת, אז תחזור אליי, הלו, מדברים עם משרד הפנים עוד פעם, זה בסדר, המחשב תוקן ואתה יכול לחזור להיות משה. סליחה על האי-נעימות. ביי, משה. זה פאבוואק! הלו, זה שוב יואב, אתה לא תאמין את מי השגתי למסיבה. את דליה רביקוביץ', שתבוא ותקריא מספר שירייה חדש. יהיה מגניב! שמעת? אמרתי מגניב! טוב, אשר את הגעתך ונתראה, להיט. הלו, משה! צ'יקו, אתה יושב? תקשיב, השגתי למסיבה את ניקול המתהפכת! יהיה גדול, תבוא, ביי. הלו? הלו? הלו? משה, אתה לא עונה כבר שבוע! הלו? הלו? אני מתקשרת למשטרה. הלו, משה, זה יואב. מסיבה פיצוץ הולכת פה. למה אתה לא מגיע? תשמע, בסוף עברנו את המסיבה לאצל צ'יקו, כי יש לו בית יותר גדול. מי זה, משה? כן. תביא, תביא לרדו. הלו, הלו, משה, אל תשאל מה הולך פה. דליה רביקוביץ' מתהפכת פה עם ניקול. לא יודעים כבר מה שייך למי. תבוא, תבוא מהר! הלו, משה, מדברים מהמשטרה. השכנים אומרים שאתה לא עונה, ושריח המסריח עולה מהדירה. הלו, משה, למה לא באת למסיבה? אומרים שנהרגת. תתקשר, ביי. ליפופוטם. תאים נוספים תוכלו לשמוע באתר האינטרנט של ליפופוטם. ליפופוטם, co.il